يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اطهرنا لكم من الارض ولا تتبعوا اباحه الخبيث من تطقون ولستم باخذين ولستم باخذين لا تهنزوا فيه وعلموا ان الله غفور حميد اشهتم الفقر ومركم بالبصخا والله يعطاكم مغفرة من وفضلهم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد امتي غير كثير وما يذكر إلا اولوا الباب سورة بقرة ماذا في سورة دي وزولان سباسيل سورة متوقفين او په تطبیق د سورته کې دویم ته پسې سورته فاتحه را مقصد د سورته په قریب بیان د څلورو موضوعونو اثبات توحید اثبات رسالت jihad پسې بیلین الله تعالی او اقواف پسې بیلین الله تعالی په ایتبار نامه رسول الله تعالی څو نورې سوونې تفصیل اوله شی چې یې پوری د کې بیان دي اثبات توحید دوهه مې چې یې عینې نه ته څه څه تريما اي سايت 654 تر نايت او سوتري 44 پوري يې بيان دي جهاد په سبيل <سؤال> الله تعالى او سلوورم اي سايت 54 تر خبره پورې او يې بيان دي په فق سبيل الله تعالى غري سيد سلوورم اي 62 سلوورم اي سايت سيد शिरोवा د دې کې بيان او انفاق په سبيل الله تعالى چې دا جهاد او انفاق په غوړې د دې توحید په اصلي د پاره کې بیا د ولاړې ذکر یو نیغلار یو کګلاوا یا منزل لا صبلغي او منزلنا صبر رشدې چې کوم خلک په نیغلار باندې روان شو د الله دوستان شو الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله بده چې وروڼا د شکو کو د شواط نه روباسي او د قران او د ایمان پرانا کېږه او کوم خلک چې په روان شو ودای دا الله لري نه شو او دای د شيطانا روحل کو ويل غوښو او دای په پور کې به هميشه د پاره وي دای نه بعد مثالونه چې کوله د اصحاب الغي او د اصحاب الرشدو د اصحاب الغي د دقیقه لري خلک نه نمرود چې د ټولو د دنیا بادشاہ او چې الله د هوډانيت نه انکار وکړ نو تر شو بیا رسول رحمت ای زم می سالوراج کرکول یود اوزیرا علیہ السلام او یود ابراهیم علیہ السلام چې ګوره ده د دې د مسکینه ټیک وی الله هدانیت منلو ودری لږه وستو په بادر بادلم ما نو وره الله ربل زت توبش امید او که سترګي وته په چې دنیا کې اخرت کې بل لا مورې سي نږدې کیږي دا وی نمونه وت دنیا کې وره دا غي یقین نور زیات شو بیا دا غینه بادل او د انفاق دا پارے مثالونہ ذکر قول سلور مثالونہ جوا مثالونہ دا سہین فاق چاہ کبلی گی او دو مثالونه دا غلط انفاق جاہنہ کبلی گی اوغا بات رنگی اس نصد تی زینہ دری آیت نمبر دوسو ستانسکنا آیت نمبر دوسو ایکاسی کوری سن زینہ چلاوت تو شو تی زینہ آیت نمبر دوسو ایکاسی پوری شپک اہم خبری ذکر کیگی شپک اہم خبری ذکر کیگی اول خبر آن اول خبره د ترتیب لپاره د انفاق طيب چې د لنډ پلار کې لګې وسوسه پور کې 5 پور کې راځي چې نژان خوښي کوخي د تاسې په دخله پنامو کې ځور کې زمو خبره چې نمبر 268 کې چې جواب ورکړي د وسوسه جواب ورکړي د وسوسې د شیطان نا چې د بخول وسوسې شیطان نه مال ملګو چې اولګه ته وساتې ګور دغه ملدي دځوي داخله ده اې تہان دېvisibility لګې دا به بل دا به کور کرایو اې دا ویدا وی پریرمړبست دا ته وګې دته به پړل ته وینه نه ولیکې دداه وسوسه ته شیطان چې دې ته پارچتا ځسې انفاک نه مڼې کې دا به جوابې کولو چې دا انفاک کړې دې اګویسر الله د مغفرت وعده کړی دا اګویسر الله در رسکه د فرخی وعده کړی چې څو نړې رل ګولیدا الله ولاهو نړې دریم خبرې ذکر کونه آیت نمبر 270 کې تحذير له غفلا تحذير له غفلا زورونه ور کوي رټنه ور کوي په اله نوتا چې تاسو دا منل غوي د ریاکاری مکو تاسو چې منل غوي نو ریاکاری مکو ولبل نه سر شپونو مل غوي چیرې لا ته ما دا کار نه کوم نو نظر منل وسه ثواب دې لشته اعظم په خلکو کې چې کوم بفیل خلک دي دوی چې خیرات کوي موږ ومنځتي یره کدا شو نو تاسو وکړو ودا کار و شو نو ادمه کې مکه نه کوي چې نه لاله مانی هغه یو پتو نسان کیه واسانه نه نو وړی ਸਰوہ محاورې کې ګر کوله آیت نمبر 272 کې اطرسلیه تول رسول تسلیه ورکولل د کریم صلی الله علیه وسلم مو جهر بلاتا ده صحیح خیرات کوي خلق لور کو چې دلته په لار کې مال لږوي د صحیح او ری سره په سمد طریقا او څنګه فالق نو وای او مه لري هغه رای کوي او ما او جمی مخام سره خیرات کوي نو الله وای دې لمه توفیق مده ورکړي چې ما ورته توفیق نده ورکړي تی ولنه شي ورکړه ستا کار بیان ته خپل وړاند خلا زګا اوس دې په یشا په یزه ما خبره ذکر 9 نمبر 273 کے مصارف الانفاق جے بجے ہوئی چمالو لگا و درو دس دے دے کی 50 دے لگے بچا وے لگے بدل تک بیا غ مصارف اللہ پلار کیو لگا و لے ور کا گھر نی طالب علم دا قران تے غلے ور کا دے چن لنس دیسی غلے ور کا این نام مسارف ذکر چې <coughs> د شریعت تم صحیح زیوندی فا آغازه اولاداو شبکر ما خبره ذکر کری آیت نمبر دو سو پچت کرنا آیت دو سو ایت آزی پوری التخویف و تحذیر لی آنکی لرمان تخویف او یر ورکی آغا چاہتا جسود سود کری او مکی سر رابط داده چې مکی اللہ رب و عزت ان فاقلدیر زیاد ترگیم ورکت ڈی که تا سو مال نا لگوائی تا سو مال نا لگوائی تا سو تی بتانے چوش دا بخو دا سو تسو قئی دا آغا انسان کئی چی دا پو بھوکل کی انتیان تورسی نو دید یا چاہتا کرزم کرج حسنی پتور نور کئی کرج حسنی پتور نور کئی سمان ورکو بیا را د چې هغه کار زور کوي نو پوسو دي ور کوي هغه سره د هر کوچي پیره کې دونه دونه پوسې ځا پیرا کې دا حرام دی او پینځه او دی ویته در سری یو کاروبار مشهوره وکړی کاروبار کې او په صدق کې ان شاء الله پ خپل سي ابي باندې بیا نفسې کو نداوا ندی یو الذین امنو یا ای الذین امنو یا تاسو چې موږ نه مسل د انفاق توحید رسالت او جهاد دایا کسانو چې ومندل مسل د توحید مسل د پیغمبر د رسالت مسل نو انفقو او خرچ مقیم نانه چې موهیت يم خو بره د رات پرات نه وی خرچ برات نه وی دې نه قسمت نه لار کې سوکو دي پیسو برات نه وی دا تو موحید شوئی اوز بنا اللہ پلار کی مال لگے حکم مال ردی بیگارا آنکہ کو خرچ و قاہم انتوائی باتی پاکیزا خو مہا واسی سے کسب تم چیتا سو گتلے بھی پکل لاسا ماں کسب تم اگر چیتا سو گتلے بھی نو دا هغه ورته نو که وی کنه چې تنا سمال خپل مال خیال نه چلو شایي چې د خیرات وکړې د بیا په کې داو چې خیرات کې خپل مال په لګي زم پی سبیل الله درې انسان بن کې او څلورم چې پتی دې راته بچاتل بده تک یو شوی چې مال باور کې خو به په خپل کې خوشي اوري ځان چې خپل میډه او او چې دا کوم صحیح دې نمیت تاییبات ما کسبتم خرج کئی پاکیزا و خواه عشیس کی تاسو پخبل لاس گتلی دیں پخبل لاس تیمان گتلی دیں نو حدیث کی رازی ده بخاریب حدیث کی رازی کتاب الگویو کی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث نمبر دوہزار بہتر نبی علیہ السلام فرمائی چی ما اکلا حدکم دعا من قطو وایه قرم نه نه پټاسو کی او کس چره چې هغه غره وي د په لاس ته کړي یني به بریرې قرم هغه نه جواب نه په په لاس ته ګړي وه هغه وځي د دې چې په لاس نو بیا وای و ان نبي الله تعود كان ياكل من عملي دي ويقين ان نبي داوود السلام د په لاس ته کار کوو هغه د انګرای کار کوو او اس باندې دا به دا غری چغولې کڑای به چغولې او هغه به رسولی او هغه به زیبد او خپل کور کې خپل لا خپل لوگوں کو بچو باندې پړل خپل ناس کټه ورلیدا د بتلمل له خانه دا غست خپل ناس کټه د کی دې زیات پرکتي په بدی کې شه جوته باندې حلال مال پوری خپل ناس کټه د انسان کی یو حور یتوی دتیش جاत्री دوکی یو بہادریوی دوکی تا عبادت یو شوق و الزوکویی <سؤال> او چید اخبر اللہ <سؤال> صدف نفری دردتی عبادت کیم سستیوی دوکی بہادریم نگلی یریگی و یرک مصالفو بیرسف سراکایی نکتا حدیث کی نازید او بکر صدیق نسید او ببارک رازید او ای کل خلافت ملاو شوفو دوکا سبا لبانیوز دیروانی بازار دا او مر رزیلونت ایسا کچھ و ایزا ما تاوڑا بچین را لگاڑی که جب آغای لمس و دتم و خوراک دخلو تی خرچه بکاری دی اومر رضیلو تی دا ستی دا خلافت تا دون کارون تا بسوکت تا نیبی علیه سلام شو خلافت تا تپاوالا شو د پتنو دور دی پلا خلق را پاسی مقابل دا مقابلی تا دوچی توست ببازار بی پا پیجارت پانی مشکول جنو دا دا اومد غم د تا گبیا صحابه کراو کا ځینځې په کوټه وبښیدئ تر زه نو او طلبه او تر خا مليوي اوس ګره د تلحافظه لرواوه د او مې او د کوم د پاره کارونه کول تر او په تر سیدي د دې لنودې تر خام مقرره او شي پکه مورزه د ترخاو له دې شو دیمیا شکیتونه د دې بل امیان شکیتونه چې څوونه بورتو ملایکې هغه ته مفید نه کوي او کله چې د دې زمونږ سیم راجو شو شبسوشنه پاتې کیږي د بهرته موره زیره نه ته وسیږي زوخه زما په پلان یې ځکه سمه کړه هر شی دغه شی دا زمما دمر مرک باد خرس کی او چې کوم پیسې په تا ملوشي دغه سرګاری خزانه کې کیږي کوم چې ماته کم حافظه ورکوي نو عمر رضی اللہ عنہ تو فرمایلی وہ یہ بکرہ ویسناخ فلزانہ باد و یو کار کې مطلب دا اسناخ لوی زړه دې اسناخ د خپل مال باندې تاسو د خپل مال قربانی ورکا چیرې زما واړه خلاص شي وځه خپل الله تبارک الفت فروخ صلی الله علیه جلغا ما دې انکار کړو پدې دنیا می کړه جوړه وځه د هغه لپاره کړی ما په دی وږي څومبداسې وي چې هغه ورسره کاري د هنانينا ترخوا ولي او دمره بعد به بیا وسیتي کې دا دما د مال لډا کوي نن تاسو پورې سرکاري د هنانا سونه بدريو طریقې سره کول لیکي چې کوم حکومرانا د هناني هغه تبا کې او کوم ټکسورې دی او بجو نه ټول په ریبانانو خلکو باندې ټکسونه د عوامو نه راځي ورکي نن نوځي ظلم دې په ملکه زکات وکړئ امن او برکات نصیب کړئ نو دلته کې وايي انکه او خرج دی من طيبات ما کاسب ته وو خرج کړئ چې کوم پتا باندې زکات پر ځای خرج کو لکه تاسو چې کوم په خپل لاس پر غټلې دي او هغه نشارته ورسې دي لکه سر سر دي چاندی در 19 تولی تور رسید چاندی 52.5 تولی تور رسید دا دایره کې پی سی دی داوی قیمت 52.5 تولی چاندی تور رسیدو دل پتیر شو اوس مت دې نه څه خبر ده د دې نه موستو لکه په څو کې د 50 پیسہ مشي نو پسلو کې ما ته د غنين بدلر دای چې سل روپۍ دې کنه نو دا غوې نه بدلل چې سل بیا ته مینا یو ویش ورکه سل بیا ته مېشه نه کنه نو په سرو بیا غنیمڅه وشوي نو په لکه بیا غنیمڅه رښوي دا سه پیسه آپ کا او د پیسو نصاب چې دې غاړه 52 ټولي چاندي هغه قیمت دې چې نو نه زکات ورکې نو په څه شي ورکې با ته حالات زکات ورکې د پر زکات کې چې تم بیکار شې دکان کې غوړ مثلا د پیسارو نو دکان دې او دغه سامان نه زکات ورکې اته چې ایکسپایر مالې او کلي نه بيویر شې سوهې نه یا جوړه به پکې تخمشي وي اگر اې میدان ته کیږي زکات ورکړې ده نه دا نه روانه ده دا بدکان کې چې څنګه سيزونه پراځږي اقي صاحب شره به زکات وکړي وقوم چې زکات سٹو په دې نه قوم زکات وکړي نو درمیانه باور کې وداسې نه چې ته خرابو وسی په زکات کې او هغه سم صفات کې دا بیا ترام څو دا ښه باندې کپڑا نه د خرابو باندې ورته وایي کې درمیانه باور کې چې کوم یار دې بند سر سای ورکی د خوښي بوه ورته بسر سای په پی سي ورکی دغه نمبر کې توسګي وکړه ورګوشري کومور سي زونه بي خوښي بوه ورکه خراب بله ورته ځخه دې بونو خوښي زور کې داري نهلي صدقي دي نهلي صدقو کومچ ورګي د خپل لاس کټه او خوښي بوه ورکه و مم ما فشنالکوم من العز او خرچ کای دا وسونه آخر اجراتی ریست دې موږ تاسو ته پرامنه راجیدو سمفهینه نن سمېدارې کولې ده و نن د شیوېدي جوار شیوېدي او دې شیوېدي سپځانی دي مودابې نبا تاسو او د ځکه تر او شر ویلې شي علما دې ته او شر ول مطلب دا غي له سمې څور کوه سنا په پټ کې چې سو شستا باباخه مودابې نبا تر له سمې څور د ټولي میوي بتی سا لکه مطلب دا ټول سونه به وشي ويا من دا لس من دا شل من دا سل من دا نو دا به لس مې څو ورک بیا نو شرط بوارہ کې د فقهاو اختلافی دي دا او شرط څه کوي چې د دې لس مې څو ورک دي کیږي وایي کوي هغه بربانه دا او شرط ولې شې زموږ خلک دغه دا او, دا دا او دا دا. ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کدا زمه کنا لکھ پیداوار شویو کو دیو مطلب کمن دیو کلسمنا نه نه مطلب لسمه سه ورکه کمن شوی دی نه مطلب لسمه سه ورکه او کلسمنا شوی دی مته لسمه او دایما کونی پر رحمت الله نے دایین جیدا ایت ده تکې سو مقدار مې ذکر کړی الله رب الاول عزت واجی حویلی دی و مم ما اخرجنا لکم من الارض بس جسل زونکه یا روجی لا غین او دغه دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بخاری شریف حدیث ته نبی لسلام فرمایي چې کمه زمګي په بارانی او په باندې وبکیږي یا په چینو باندې په طبيعي وبوباله او دته په حساب باندې کیږي د پاره کې او شر دی لسمه یې سبا ورته او چې کم فصلونه د 70 په وو باندې مطلب د بجلی په خرج کې یا پټرول ولای اصلي جنریټر تا د سړو هرچه پستا راځي نو په اګي باندې نیم او شول نیم او شول اته مشاله بیا ورته دا نور چیکم کو په هغه امام محمد وغیرہ او نور فقها د اګي وی چې اوشر واجب نه ده مگر په پینځه وسه کوي اغا د دې په مان نه نه وی فسلوشی لکننسا ماد آغین تقریبانس پندریش منا یا پندریش نلکسیات چون دیگه نوی چه چه پندریش منا ده گوشی غنم یا آریا نو دا عمي دا عمي او فسل چگوی نوی آغین که کسکات پرته نو نو د آغین د آغین او فکحاو بلدلائی حدیث کناشی بخاری که چه ده پندو و سخون اکم که زکاة پریشت ده بل دلیل دے چھے زکاة با آگینا ورکری دیگی لیابا سیسننے چاہیوں کال پورشتور کی گی دوز غانم جوار سوری جی دارگی در دالونا در خیال پیدا کالا پورینا خرابی ملی دیجو کالا کبایشنی نتیر چھے چھے نا خرابی پدی کی با اوشر ورکے سای بین ویشنا پدی کی اوشر وز امام د امام محمد رسول الله په مسلک موږ د امام غونی فر محمد رسول الله په مسلک یو په دې ملکی زغه چې کوم مسلک به جاری دي اوس کومه ناونه مسلک نه وډه په دې منګاری نو اوس ولک په کور کې کوم فصل شوه کی نشته اوسه بای ا دې نو چسوکی ورکی اغیل اللہ پاگی کم برکتا چاید و لکا زکاة پریشاک پاکی نشتنه و نور چه تقبل طرفنا ورکی خبر دا دیر اللہ تعالی با دی نورا کی برکت وانچد اللہ و دا بل طرفنا تالا نیمت نو دا کی نو دلکی بیان دا وشور داید و ممم او دا ورسدون ناهم آخرجنا چه ریس دلید امونگا لکنس از پرر من الارلی دزمکناهم ولا تيمموا الخبيثا او قسمه ويدمم لي سيجه تيمم مستوي ليش دا باندې مونځي او وګنوي يا ناجوړ وي لري تيمم کوي تيمم کې د زر بدې توکارو تدې او ځین چې داسې زر دا څنګه او به نشټه کوي یو لستر څنګه لیکو په لاس تر څنګه لیکو دا دا کو او داس ته صرف څو ځله وتی نوم د راتلګا او په چا باندې غوسه فاراسته وي د همدغه طریقې دا څنګه له تواي صاحبته د تایا مو د غوسه د تایا مو په تا نو چې لګېږي چې څه کوي او چل ولنور دې غوسل د ماره بسینه ته مو، خو چې څو خوري دې په ټول بدن نه راځي. بلکره، نه ور دې ولومو کوو لګړی، کنه؟ ځان نه خورو، دا به دې سپا بس راکی. یو دم شالته. نو تاسو نه؟ اوس ګوره ته او یا او کس اندلو پونیو. او درسی کنی؟ دو تیمون. دو تیمون تا تیمون زدویلی شی چه بعد خور بانی بنده دا زند پاکول قصر کنی. او نور پا خور سوک نکایی گو. اوی گئی؟ خور او کسی زندن بورو مگی واپس بسخاکری. و شریعت یا حکم بخور دیوه بی. چه دو خور یا دا خور جنس نا دا زمک جنس نا چکم سیزو نید. شکر دا چون نو په دی باندې څوزر به وو پاک یې ته کا الله ولی پاکي حکم باندې پاک شي ما ځکه خلکو یې ځای نه مریو خلکو ما دي حکمنه پاک شي چې به ابو ميلم شي بهو لंबा ده اوس موږ لران څنګه مو نه با دوه والا تیا مامول خبيثه دا مامولي سيز مراد مامولي سيز دي مامولي سيز د ته په لې ثورات نه دي بلکې دstainedې په او هغه سره په دې پلان کې وایي دونه په کونہ چیتاسو خپل کوي مین هوتون په کونہ چیتاسو دا نه فارچ کوي مان ملي سیسل نه د الله په لار ته موه دا دې چیتاسو ولاس موحال دا دې چني تاسو بیا خپل به او سم کې دی ما ملي سیسل راه لن ته مزوب به لیکنه چې سر کې پټې کای چیتاسو او چانده دیر امالازائی او بندی اتیوالی او دی پلی بیڈیران تاوبر سائد بابارت تاوبر سائد او ایداز دیگر دیر سوکر دیازم مالا سفائیدی دیر دو چبیر چانده معمولی و خراب بیکار اسیز نالی دو تب بلغریت بیکار اسیز سنده ورکی چوچی چارا یو بیکار اسیز ورکی پیلا اقفل زان پر قیاس که چوکہ دا خراب سیز مالا سکراکی اینزمه تیوالی ایا دا اوسه کله کار وکړم چې دلی چې مې شکر وکړای چې به وایم چې به وکړم وګوره ستانه چې دقی دا اوله لاته سي نو الله لته ورکې د خوشې دا الله کوم چې ورکې تاسو شه به ورکې پدې دمخه اورخدې ته دا څه څه کنه موږ نو خله بندې ته ګوره موږ دا واسین پسره دی ورکوله ورکې اته بابا چې ګوره دا نه ولم کوئی شیئن نلھا چہین نلہم ونیو بی پرواز اس د سد کو نا دته وی شیرا ز سد هینو کو دن اللہ په بسوی کې سفر کران له بیا به الله پاک ستا سد بو ته دام متې د الله پنوم صدا کور کې ودللی چې پتو کې نو بس الله بابا چای کې اضافه مثلا لا د وښنه غلی دا غوښ کولی څنګه نه دکې دي دا غوښ کل تاریخونو خلک ډیر دي او که تاسو دغه دغه تاریخو کو او تاسو دغه پنوم مالې شې ورته د څه څه پهره فائدته الله پاک سوريب نه دی ورته سره چې کومه مدد نه تعال چا ده الله نه اي شیطان ای یاد کو ول فقرا اوس د خبره دي کړيږي هغه هم ما اي جماعو ان وسوسه دي شیطان جواب ورکید وسوسه دي شیطاننا شیطان نو وسهاتای چې مل مل دوي غریبانو نشي بیا پتا څه کوي زکات مو ورکوینه ورتاوه دي دغه نماځک له سره مثلا لکه روپې دې نه ځو نیم شروعږي نو چې او داسې ژبه ورا چې باندې سره پروډون نه ویني او حدیث دی راځي چې قیامت نن نهونه یو نه فزاده چې زکات مخلک تعاون غوي که تا کو تعاون د و ته یلی او باندې ګوري چې په کيري کرا لا د زکات بچ پاتشي او یاد ساتئ چې دا زکات چې نه دا, دا مال چې لري دا چې ته لریش کې استه انور مال به صفه او کدا زه هلری کې انور مال باندې پا پاتشي برکت ونی ست مال نو اشیکان او شیطان, شیطان چې يَعِيدُكُمْ يَرِيتَا سَوْءَ الْفَقْرِ دغْرَي بَيْنَهُمْ يَعِيدُ مَذَرُّ وَعِيدٌ يَرَوْنَ وَيَأْمُرُكُمْ وَهُمْ كَيْدًا فِي الْفَحْشَاءِ عَيْبُ بُخْلٍ سَرَامٌ ذَلِكَ كِيدُ فَحْشَانَ مُرَادُ بُخْلِهِ زَكَاچِ عرب بكيل تفاهيشوي ولما يترام فرمايچ قران كريم بچردم واشاش راشي نأكثر ما بين مراد غناء او غناء سر مطالبچم قارون يغوي ودلت کی د فرشان مراد بخلد دی بخلد چه دی دا انسان ډیر زیاد به حیا کی بخیل انسان دین پر وژنګ کی بخیل انسان ما مخ کی وی بیا ست شروع کی بخیل انسان یا ملاوت اوت شروع کی بخیل انسان بیا زنا شروع کی د چبک کم خپل نظر لا پیسی راځي دی الله غته ما هیڅ شو به حیا شو دا. بیحیا ناخدی نهایا ختم شو ده مطلب نهایا ختم شو بس حنا غکار قرآن کی چې پی سي په کرایې چمت مال په کرایې چمت ندی وینا اورانی کریم د دې کې بفي احسان تفاهش په لید بیحیا دې جن حدیث کړه دې نبی علی سلام دعاګانې دښته چې تاونه نه لدا دعاګا نه ورای شک ته د بوکند مرز دلته او خدای کی وی وګلانو سوالو کي چلای د نو باسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسن وأعوذ بك من العجل والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من زن عدين وقهر الرجال اللهم إي الله إني يقين أن أعوذ بك فنوارم قتاثرهم من الهم دعو غمنا تسبب مالوني والحسن أو دعو غمنا تسبب مالون بي فلد بنداء سرخة بيه ولي نده خبه دیت با تانیشتا سمینا خبه دیت و سبب اغمنا موسا دیت و الهوز نید اللہ دا اغمنا موسا دیتی سبب معلوم دیتی و کبازی بندر یو خبزان بڑوالی نشپورز آریت جاڑی جاړي جاړي و د دنیا نبرسید بازی بندر مور مرشید شپورز بدا کٹا پور مرشید در چا پلار مرشید در چا خاون مرشید در چا بچه غور نه هوخه د ماله له له نه سره سنا زو چلیګ نه سره زمازو د سټانډه محبوب مرشوي وټول خلک باندې به خوشاله به خاډی به زه ورا شي دا کوم کیسه وراوال ولا پن چاډي به خلک په بل <سؤال> باندې ولا کوم بس په دې غنځاس بس دې سپری د دخل <سؤال> په خپل قانون نو د باجی بند هدا تک دا من کا کوربوی هغه دا من ټکور ځکه موهونه په دې سړې بچ tali وری یو مبره د توکو یو وین سانچ د خندا خبرې کوي اغه سره هر سړې بیا بیا د خندا په خبره خان او چې خان په بره د خندا ډیره فون دوري سور د تیرې شمل مته تر خبره لپیوت هغه څنګه چه اورې دي نه او بیا د خبره ما څنګه چلو هم ابلای ځای کې چې پدنا شو دي خاندل <سؤال> دا خندا خبره ورکړه باندې خلک بیا بیا کوي او دا خبره یو سره لږه پدوین چې دا څه معنی لري وګوره ننځل <سؤال> دا توکي چې سنابل کارشته شي نو الله د سبب دې هم نو موساتې چې څو راز یو د کورو هم د دینه پاتي شونګ دنیا د دې پاتي د شپتي پاتي د اوت پاتي پکورګار روزګار مزدوري بته د پاتي باندې دغه ښه شې لدی د دې سلام د دینه په نامو مستونه چې خدای یو نعمت ورکړو او دی واغوستو واغه صحت کوغه مال دې کوغه بچی دې کاغه هر شي ستشه دې نو تاسو د خور موزي په دې چې په چورته کې نیو و نن نه کې سره خلک چېرته کېنی مله بیا وې ته بیا بورشي دې تمشه باندې مې تسته یا الله مې یوذرک له حمی او حجنه او عامذرک له ناجری او او الله ز پناه غارث په اثر د کمزورای نه الله تاسې کمزوري را باندې مراولې کې د دین دنیا کارونه نه پاتې شي داسې بيماري داسې لاچاری داسې او چې بندنه د قران درس پاتې شي بندنه د قران د دعوت پاتې بی کمزور شي نظر لار شي او بندنه د خیر کارو را پاتې شي نه یالا ځکه حالاته باندې ځکه کمزوري راباني مراولي چې جرمي کوي ګورانتومته نه شي الله تاسو بي لوسي باندې مراولي چې جرمي کوي ګورانتومته نه شي وا يك اسلي والله څخه نه غواړم په تاثیر د سستۍ نام سستۍ دا د منافقت نوم به په دا منافقت نوم به په ونایده چې دا در شو او تو رو روبي دا ریس بي سوري سي بي سو یو زته مشولي قبل زته مشولي که ان مخره شوی اوسونه وخت شو وسپسي نظر اورخ باسا ځان پيا دغه د شهر بنس دی اسنه مو کرم فرمای الله دي عمر مال او پنځه دې خيره برکت دي چې څنګه دل الهارم اوږي دغه شهر بنس ده سم رستي کمبل ورزاو چکرا ټوک ټک ټيم دی الله او د توفيق ملته د نومي اورګه فلا وبستي دي رضا ګمایي آرامسي له پختي په تن کړيله اورګه له غشتي په څن دي د شتر د په دې شپې بیا به نوور راځي چې وګا د نوور په هنرین علاج وسستای د ختمولو علاج به زړه یاوغ په ځان له رم لريږي موبایل دی پټن کړی دی ګړای دی پټن کړی دی دا به کدي سر ته پرتئ چې یو کله کده بند واريږي د لارم دړوم به کړنګ لګي کوي سر دې سخت درشه نو باندې اسره باندې او ژوند په بسوا پاتېږي دا چې بندنه له دا کړنګيږي کړنګيږي نو بس دی باندې خو لريږي تاسو یې را پاسو دغه تاسو د پیرا پاسیو موبایل باندې نویا بوي چوسو سم په بلادو زدا موږ کومه لایټ وزیت دوا تک د سستای لایټ وزیت دی چې په 15 سپیره په پاسه ټوله مو مزګر په وخت 파سا درستي په وخت 파سا درستي کوی دی زکه وی دی مطالعه کولی به وخت باندې او کله په تنا سستینا غوري په پاسه ارس بدنه خراب والبوخلن دا خبر اندې بوخل څه لا وستې وا ودانه نور په کيران زکه چې زمغو دي نورو خبرو سره په جون کې واسطه پیټي دي نو واه اوس وکامینل بوخل وی نام چې ملنا سره ستو لګو مینا او کله ګو نه درنه باندې ټوخه زده کیږي چې د بوخل نام يو ساته د کبخیل والجوبني او ول ناس په نا غوણો په تاسو سره دا بوز دی لای نه هو دا بوز دی او په تاسو سره شې ویلې چې ځن ستلې نه او بس کاوندکو رہیستینه او یره کلاړم دا کور مې او کلاړم ور راکښه تا له کای دا تاسو بوز بغیرتی دا سړی ته ما کای متخه له مې راته کو تخو تهوله خبره یم مخبینې نن کومه ما ته غوښتل چې څه وایي هېڅلږه ورته خبره چې بیا بیا کیګه پړکی شي نشي زه ته هله کوشش وکړه نو به غیرت انسان دې ودار ما خبره نه کوله او نړۍ انسان چې مو کوي نو به ورتاږي هغه څه د خبري دی او هغه د سه عمل دی اچانې یریږي شرمېږي نه نه لکه پیدا کی বাহাদুরی پیدا کی او لکه د بغیرتینو نو بزدلینو درس درسونکو مليږي یریږي بیانونکو مليو یریږي وا او زه به کوم زلای دین او قهر الرجال او وللا بنا ورن پتا سره منزل اي ته اله پر کل کل نهم کله کله انسان والی ګرځونه دون ډیرشي ګرځونه دون ډیرشي چې دایو بندو سمای ما لفل کر سره بولو ته وای کر سره ناکا د دې کرس د بوچ دلاند چې بند کیری به هغه بنت څه خبره ولیکہ خبره کانو کرس نارواري شمل پاريسان کلی بي سيرا به به نو الله په ماده کرسوږي موچ مراوي او دا کرسو نو نه دخلاسي آسان هلدا ده چې گزاره کوي سنه زه په وادي چې 300 يورو چرته په کومه دې په کوکوا ته په کوم او زه دي خې ګراني ګراني جامې معلومات دي دا براند په سان د هر ځالو وړه مې داسره خپلینې نشته اوس پکړځو اخلي جامې پکړځو پیژارم پکړځو ووخو سبزی پکړځو روټم پکړځو ندی کانس دا سر بچم پټه ها دا خو په اخر مې اوسه مالې وړې که مو فه دې لګه گزاره کړ لګه گزاره ته وایي په سبزی د گزاره کې ته په روان دي گزاره کیږي نو مې او تباب تاسو سره مخاوه هلته گزاره کوي ستاسو د یوه ورځ دی یو سورج دی پریګل بیا به باندې کار از نه راځي بلورز بارسان کې په خوله به وای نو زمون په خلکو د اګوټینو زو کډې روپته خیښان دیر سيارت وي خیښان له تکمیل ورکوي او بس هغه خلک که ترسره د لاندې ټب ټوي دکاندارانو مو سواله سه بیا برابرې دیواله سه بیا پیسې خپل سودا خاصه اخر کې کمکه کووي باندې سړی ته کی کومو نو خورس څنګه کور یو لوی غسب د چټه باندې په چټه د مجبوري نه ترسره راولي دي مولا دې تاسو نه کیولای بل حدیث قرادی چې انسان باندې قرضی او دغه اراده وی د ورکولو چې دا بس ورکو ما سره لایږات کوي اکرسیه خلاصي او چې دا بندره کرے د ورکولو نیت یو د پاسو د پاسو نوری نوري مسمه او فایشا کوي کس لا نه تی بیا دوښینو وقهر الرجال اول لازم نه غواړم په تاسو راځم د خلقونا طول خلق راته وسل او خله قراته غوسه دي زه نه قران او سنت په 프리डम مداخله کو محبت بدل شي تاسو نه تاسو ته سمو دا کومه فال قران او سنت نه به اړېږي دایته سره وران نه نه هه دایته په څه جنګ ته حدیث مطلب دا دی چې د باځي بندا اخلاق دی فرابي د باځي بندو کردار دی فرابي و دې تګيت کې مکمل فساد تک شي د چې خبره کوي د چا د زوارې ګورګۍ د چا د نور د ازارولو د دې باندې تاسو کومې نه وو ها دا د مې نه کټو دی ګوتبم ولا بوسکی ګورټي به مې مرته و ته وړو کید ټولو دحال دا و د شپې د کووش دا وایي دا د لاسه زلي اخ کو لك وقت لګرم کا لیک صبر کو والو گزارا کرو هر څو کې انتقام نه لې بل انتقام كله الله درځه ذاته او كله انتقام فل بل وخت کوي چرته دا مکر نه قبل به اوسر کوو په باز باندې چې هر سمه په دې شات خلاصو راکم باندې چې هر سبښ په هورن کې حاصلو ورایدا په تل کې وي شړشړ درو نه دي دې نبی سره انسان دا سرک انسان دا درنک سلا دا بيدار انسان په دغه حال شړې لامت وې د عملته وځي نو په خیل د لوی نبی عليه السلام ته پنا قصته د چې بخل نو ساتي والله ولا چینه یا ايدوکم واد کیسنا سوره مغفرت اند بخنه او فضلن او در اسکه شیطانم واد کړي وکنا یا ايدوکم یاله دی او دتکه الله وعده کوي مصدرونه بدل دي نومانی بدلی شيطان یایذ کوم شیطان وعده کوي تا سر له يرولو يرایي د وای ندی که ما له لګو ته مسوا سکه او دتکه الله سره چلا کو ځای ایذو راغل د وادي ندی یني الله دا سره وعده د مغفرت ته ما له لګو الله وایي چې په هم دې ټول ما یوه نیمن دلی قرشی څنګه راو کو کنه یم روان کده ولی او دین د بخول هم کوم کو په خپل باندې موږ دلاره بلیسه ته خبرې کوي یو وعده کيده مغفرت د سې کې دې سره مال شریعت په ځای کې لگاول لازم ده او دین واپس لارسته حلال بدل کړه بل تکې د غزل پر اس کې حلال باندې شولې لکه هغه دې چې راضي نه وی وایتو چې کله د چمات مرو اول بهر کای او دا دعا او پواړي چې اللهم انی اسئلک من حوزت الله صحت مادا کو منز به کو الله صبر روز کو برکو الله پر دی روزګار کې را ل برکتات الله نار روزګار له فل بالو ګرځي دا د حلالي دی که خیر برکت دی نو والله الله والله والله چره واسون فرا خیوالا دیالیم قویدهن یوتی الحکمتا ورکی قویم ورکی دانای ده انفاقا من یشای چا ته چخوغشیم کی اخیار بندتا بیدش قابل قویم نو ده احتمتی ومانا ده اخیارتیاه بچال ده انفاق توفیق ملوشت هو ميو دا او تعالتي ورکښو دانائی دین پاک کولو او خیابیا دین پاک کولو وهم دین پاک کولو یو پقد اوتی خیره کثیره په دې کې ښرا مل او شود د دیر خیره ته یو لوی افزانه مل چاله د ورکو غوې اشرف دمال د لګورو د طالب د سوچ سره دی چې باندې نا فطرت خراب شوه نیده نا فساد پاکی نید رود دو دیجی سوچ کئی دل اللہ در صحیح انفاق قولو آغاد توفیق ورکتر علمائی رحمت اللہ علیه کتاب مدارج و او دا شرد او دای اوپل کتابو چه داغینم منازل سائرین او دای منازل سائرین چکم عالم دی ابول اسماعیل الحربی متوفا چانسو اکاسی اجریم او دادا اللامہ ابن قیم رحمت اللہ علی ندریس وقال مختی تیرشوه دے اللامہ ابن قیم رحمت اللہ علی اتمی صدای علم دے دی. او دیش دے نو دے دل پنزمی صدای علم دے دل پنزمی نو دددہ کتاب چی دے نو پتسوکوانی کتاب دے اللامہ ابن قیم تشریح کری دا او نمی وضیقن مدار جو سالکین و دې کې یو باندې ال حکمت سپاتتر باندې لیکي چې حکمت څه تعلې شي کرا غوته نه تل حکمت الله ورکه حکمت چاته جو خو شي جواب نه دی جو چې وذ اشی فی موجی یفضل دی یوسیس په خپل زیدان مطلب چې کوم شي کما لایک وی په او دادل په شان دی الله ستاو انصاف هر یوسیس و خپل او خپل زيباني له غول د دلته کې څه معنا چې که د مال د لګولو ضرورت ته ارته کې مال لګایي بیا بنیادني ته نه د دې ګوري چې مال څنګه ضرورت دی مو دا به موناسي باندې مال لګایي دانش په یو دې چې تون ورکی نه بل ورځ بیا شپې دی وی چې وښه اوس را سره ونه شوه کول پر یادینه وکړو او ښه اروند دلته لګایي هلته مطلب دلته موقع لري بل ځای وقور کې ملګولي پرشتداري ملګول وګاوندې ملګولي په غریبې ملګولي بدیوژن دلته کې د دې ته حکمت بیا وې چې فېل ما یو په وی کما يم به حکمت ویلې چې کوم انداز کار مناسب وي فاغت لري کله چې غتري کوم مناسب وي او په و ام طریقا دا وو وخت هغه وخت کې لګول مناسب دی مې وروختې ګولې طریقې تم ګولې دې د وای دا ود د حکمت ممبئی ما نه چل لا خو هي وي د مال ته لګولو چا دې الله ورته ایوه هم د قران چا دې چوبه شي ومي يرد او اولیا چې په قرآن ورکړی شو په قرآن پوهې شو فقط اوتله خیر کثیر دا ډیر خیر به لو شو ولي په دې کې چندو په خپل صفاتو پیغمبران پیغمبر او په جنل په صفاتو خپل پیغمبر او په جنل په خپل صفاتو صحابه په خپل تابعین په خپل صفاتو په جنل او جاهلان په خپل صفاتو او پرس والی می په خپل <سؤال> صفاتو پیژندو او ناكار ملي په خپل صفاتو پیژندو بیا زه زمي لاو شم 덴شنی ختم شم اول خدای مو سترګو چې خدای په ځان کې چا په نمورګه نه پدای په نمورګه د ما په نمورګه ځا په نمورګه اول دې مستره مو چې خدای د ما څخه موني په صفيرات څه ټینګیو کوو ورانته کیناست په توڅو تولې چې په حیرانت داد دې تی جام او دا طریقه دا چې مته ویل دې مستنا کوټه مالیم ټک دې دی. درته حټول پټکی والی او ټول خلاص دې قران ته چې کیناسته دغه دبط علی سميزه او پیجن ده بس خو سره مګری شو بنا تارو لسان راټول کوو په برخت مشور قران کې ډېر زیات خیر ده د قران په هم دې کې ډېر خیر پروت ده الله دې موږ دا خیر را نصیب کړو سره زموږ دوستانو زموږ د موت نارت ټول لبیا علامہ ابن قیم تو مدارج سالکین کی هغه وخت قرآنی کی حکمت په دوه طریقو سره راغلي دي کله حکمت یوازې د کتاب څخه راویږي حکمت د کتاب سره یوځای کار سویږي یته سورۃ البقره آیت 29 او آیت 51 کې او یعليهم ملکه تابا والهکمه دا سره راغلی دی کله خیف خلق د کتاب والهکمه او حکمت نو انکه کړه کتاب سره حکمت یو د شیوی دی او خپل ته حکمت یوازې ذکر کړی شه له دې نو الله مې دې طيب رحمت الله علی پرمحي چې حکمت یوازې راشي د دې مراد علم د قران دی چې یوازې راشي د مراد علم د قران دی او دا دې ابن عباس رسولانو کول دي یوهي الله مې دې کلیم چې باسه زینو کې حکمت راشي دا یو د پارا मुजाबीन और मुराद मौजूद है लकम पति सूर्य मकर के दा हजरत नलू तो वाकई जद दाऊद अलैहि सलाम बयान ना नो अल्लाह वही माताहु लहुल मुल्क वल हिकमत व अलमहु बिल मायश अल्लाह बिना दुनिया बात सही वरना व हिकमत और ताकत نو ار سی غډ حکمت څه حکمت څوک چې حق پټای او شين شين وټ او په دې هرغي خبرې کوي چې ټوم خلک په زمناس مخامخ نه دي نو که هر څونو ګنابي هغه وځه نخارای کوي به فرض دې ته زیری ولا ورکې دا هیڅ مت او چې اصل مرشره مګوری شپیا ګور وسره ګور واسه وسره ګور وو څو نه ته په خپل ګو پسو ادد دا اول نا خوادت را فضوانا بیانواد چه دا دی بدکار دغه دا سزادا او دا دی خودکار دغه اجر دی و خوشالای دی دا کسو کی منی خودیدیا او کنی کسی ابا تختی کنن پا بخلاش یو انسان که د دا تختیدون مادهو لگی او او اگا کی زینی لسکا لپس با تختید دا بیان تید کوا چانسل ساتیات مچیڑا دا د خلا باقبل درس که باقبل بیان کی ساتیات چیو تي څنګه سره ورانه راغلی دې بیا په کې وای تا ورونی کوي یو کس نه نه است چې دا ورونی دي د سر خپله ماموله کور سم کی او شیار خپل خبره ورسره کو چې راځل تا د خبري څنګه کوه بادري دادا نو تا دی یو سره شي وی دیو شیاري ټولو خلکو ته دې سره په هلك باندې د ور یو وای نه شو بل وای نه شو و تا څوک نه نه حکمت ته قرآني كريم په هم او دا عام خلکو د پاره دي لکه د هيکمت راشي لکه د دې چراغه و ومي ته حکمت مقدوده يا فيرا كسيرا نو د دينا مراد د قرآني كريم په او دا معنا امام زهاكون کړي د مشهور ما دا معنا امام مجاهدن کړي د هغه القرآن والعلم والفقه حکمت مراد قرآن دي علم دي فقه ده او بیا وای چې کله د کتاب سره حکمت یو ځای راشي دا سورتی په قرائته 29 51 کې نو کتاب سره حکمت یو ځای راشي زده نه مورات سنت د نبی علی سلام او دا کول دی امام شافعی رحمت الله علی نو د حکمت دا دومره ایشوی یو حکمت کوې د صحیح او د حکمت فهم د قرآنی کریم فهم دا قران کریم او دیمه مانه فهم د سنتو او کله حکمت لم مراد نبوتم راشی د تاسو چې اوس قرآن او دا قران تناسي قرانیش دکوي په دې سات بللادي شو قران دا جلتا سو په او دا فهم حاصلول طریقه دا دا چې قران استاد بیانای نشاګر د قران را اصلي وترګوري د کېبه یا ديبه نو طيبه او بیا نورو د قران ته په هم دا د ریکارنه چې په حالې سمات غواغو یو غږ راځو په ګلیو باسا نه دا بیا خپل ملګرو چې نن زموږ مسلمان څنګه بروبا د دې خبرې سمات نه دی د دې خبرې دی نو چې په دې بیا تکرار کوي دوپاره دا واستاره پتی چې په دې سات دلته ډیر شکر ادا کوو ځانن دعا کوي مانه زموږ استادانو له دعا کوي چې نن موږ قرآن دا په هم نورو مزه ربي عزت نه علماره بيز نه علماره الله علم را ل سیاق استقامت پر را ل را الله تا په دې لوی احسان کړی دي چې دا موږ له داشه پر استازان نن خوړي دي چې هغه زموږ لپاره فخر دي دا غيته دنیا ماملات دا غيته دین ماملات دا غيته غویا د غيته تقوا نو استازان هر چا لور کې موحدین ودان چې بچاګې جذبا شته د طلب ده نو یل نه اهل سره کې او سته ولا خرابې او الله دی مونږه سمې علم او سمې فهم راځي حديث له بوهاري کې راځي مایری دللو به خیرن يفقهو فی الدین چا دللا د خیر ندو کې نو غوې له خو یې ور دی چا دللا د خیر اراده وکي مودان چې نوې و بادشاہي ور او غلم الله وزارت ورکی او غو ډاکټر کی او غو انجنیر کی او غلم موټر ورکی او غلم ډیر بچی ورکی یا شنو وي يفقهه في الدين غله په یو ورکی فقہ الدين باندې او دیننده لپاره نو سن الله چا کله یې درادو کتاب پکې نه او بیا باندې بیا کلت او بیا باید خلکوې ولی قران دنیا نه ستل وايته ماته وای چې لا غي پاک دي او په عمل کې سونو فرق راغلي دي سونو ګناهونه په پړফল تو سمردنه کوي کارونه شروع کوو نو سبب یې چې هغه وایي دې اتمېست نه ځه هغه دې اتمېست نه ځه غي په قران او سره صرف خپل مفاهیم دنیا ڈا بوحاری شریف بل حدیث دی کتاب و الیلن کی حدیث نمبر تریت در اپنی مسعود رسولان رونا رویت دی جنبی علیہ السلام فرمائی لا حسد الا بس لا حسد الا بس نتاین رجلن آتاها اللہ مالا رجلن یواغ ساڑے دی نبی علیہ السلام فرمائی نشت پسکیدلہو نشت پسکیدل بختوبی پسکیدل تکه څ سره باندې او نعمت وی نه کړه نو بس کیږي یو یلا د خپل نصیب کې ومالم داسې راځي دي تاسو کې دل وي ورګو کې ورش کوي او را بای کوي ته نیټه وي دلته کې دی حدیث چې له خپل ده حاصل په معنا نه پی دی ده او دا ډېر ښه ده حاصل ناریب نه دي چې په انسان وایي چله دي باندې سره ته نعمت دی یا دا غسر ایلم دي اولاد ته مال دي او دا بل سدګر وايي نه دایته او کو شیشن اوت د بیرو دا ته چي دنه نه نه مت واخلي بې چون سه انسان الله یو نه پڅرکړي بل باندې دا واستي شي اج سه به د کربول وني پکی وای نو چې خدای پاک د چانه یو نعمت نالي باندې د نشي واستي اج سه دې ټونکو نه وای نن علی سلام فرمای الله حدا ایلا فی سنن دروایت نازي نو مينسان کې حسد وي یا بل مسلمان دراغ ورزول او دا غېده ورنامول دوی د ته نیکه یې د سسوږي یا که اور د چیرې اوچت خښه ښار کوي او غلبي کوي اوږي د مونږ نه نه جنه ټول سسوږي تاباته وله دې د الله پتنګ څنګه ففره چلند غادي بندله دایله وله ور کړې ځدل ځو لاځوله ور کړې د نا نقصان څه ویل چې ته په څه ویل ته نه دا معلومه نه دا ایلم والی نو دا نه هیڅ څه معلومه نه په خپل خدای ور کړل نو کویا که بددي حسد تر د مقابله نور نه کا معلومه نه شوې یو هغه سره د نبی علی سلام فرمایي چې لا ولا مال ور کړې پسې دل نشته لکه دوه کسانو ته یو هغه سره د چې لا ولا مال ور کړې ده وو نو دا شړې دا غي نه خرج غي هله هلتې کم ځای ته مناسب وي چې دې دې کم کم ځای نو کې مال لگول مناسب دي په هغه چې مناسب دی دا دا دی یې یې ته لگای او چې ته وتاو پوری چپ نه دي د سنگ خپلې کیدا دې شړې سونه خپلې مال دې د سنتو مطابق اوه سونه لویز وړي چې دا روغاسي ولګي او دا به مخه به اغه نشهورت لپاره نه غئي هغه خپل کار ته مسکارې شي خبره په لاته یو بندي د زماونو او هغه دټوی مين نشوښي په لکه په وايي چې چاته پیدا کتل نه بند سر دته و ما ته وی چې چاته وای نه پتا ته بس پدې طریقې مې خپل خبر شي مګا تم مې چې الله غلا نه ورک توغو سنگر غریبانا نه انده توغو له دوهو څخه ضرورت او دو لګیو په راستو ی الله ملمرا کی چې سمداشي دني کان خلکو سره په لاس ملګرت کو او هغه سہولت ملاوي وده چاهیږي جته به کډان نیت نشته چې هغوی د تنه د مالوالیو مالیرای یا مالملوشي انو خدای دې او دوی لمړي سره هم پرموي هغه شریره هغه بس دې تر جايز یې هغه فزیدا چاغو ی الله الهم ورکړی دې او دایم عمل ورکړی دې الهم او په دا ایلم باندې بیا عمل مسته دی په دې باندې فیصله کوي دا پرانا څو نه کوي تا ویلې چې چەڵا دا دې چې د سنگ ایلم ورکړی دی الله دمسواله زوم به مله زمو استادانو لته دې سنگ ایلم ورکړی دی سنگه تقو پريزګاری الله دمسواله زکه چې زناږي په عمل شرمې نه دا غي امای اغه دا غي غا کې دا غا به استفخه د چوند په مخه یو باندې ویل شي چنادي په ورست ته دې کم علم ورګړي دا ور سره د شجاعت د په احادتي خلاصه ته الله دا حدیث علم ور سره دا په پہاڑ شي کوي ګیلل لاسي مالبره رېسېت دې یې باندې دې مادا او ور سره یو باندې ته وسيله پولیس هلته په شاکتل راځي نو دې هیڅ بدلیت نشوي د باندې خلق اږي نو هري په کو حکمت اندوم کې خو ته مداهنه ته د شسلایې زوږ مداهنه ته حکمت وایې دې دې حکمت کونی اځم دې نو یا مسله بیا په حکمت حکمت حل کیږي آیا پرانی راغسته آیا هديش راغسته حکمت خدا په وکړه نه 보자 هو سرا نه مطلب دا چې چل ول وکوه نیمه چپرې دا نیمه بده پری بس چا ته وروه جوګه رښتلو خبره خلاص نیمه دا نه د حکمت نه دا په وداني حق دی پری خودو او ته چهره ماډر بیان شروع کړو دنیا خلق لاله <سؤال> او د حکمت نقارنه دا حکمت نه دا سستی ته جامد نه نه یو وقره چې دغه خلق برا پاسي وي بشمل ټول ټیم تباغ ټول وقره لخرات کو ته ګره دون مزبه کوم درس قابل نشو مونږه بیان قابل باز ملګو د او کتابونو په دکان کې غوډیو کته چې کوم د خپل صفې کتابونه دینایته په هیڅ ډول د حکومت او ځان نه یې. نه پوهیږي څه حکمت په او یو څنګه مونږ ته واستازي پمغدا سر او چور لیدو دا څه دي د دې ګټه څه ده د دې ګټه ده چې دا مونږ ته فائدې مونږ هم څنګه ډارو نن شوو موونه نن ته پخې صحیح ویدیوونه پخو پوهې شوې ا په تاسو لاندې نن ترغې ته حکمت وای ولما مانا سره یو هغه تاریخ شو کنه ولما نه استعمال غوي مانا دولماوی چی دا حکمت دا دا حکم ندیو او حکم دا دادی کی حروفی اصلی چی کم دینا ہی کاف اور مین بی او دا پاسل کی منتیدو تبیلی لئنہا تمناؤ صاحبها منالچحل اینم تی لفظ دا حکمت دا استمال کو چی دا حکمت سراد ایلن حسلو انسان دا چحالت دا منیشی اوپو یو تراشی जीके लारा बुलिसस फरमाई जदा कुरान व सुन्नत पहम मिलो छ तली खैर मिलो व मा या जिक्रम औ नसीयत नखली दे कुरान नहु जदी कुरान व सुन्नत न इल्ला हुलाल बाब लेकिन नखल खवंदन जि नखल खवंदानी जि कुरान व तकम नसीयत कई व बाकी अमल की जदकम ने मनी فل مانی چاته <متحدث> وي چې لا قران نه نسيه تا الله دې نو توفيق راکړي چې کده پکهده موږ قران <تصفيق> نه نسيه تا يا اي ولذين امنوا يا كسان چې ومند لمصل ده انفاق هرڅ کيدا غنا عارفه چې زې زومنه چې تاسو کسب کړئ په الله او ممم وذاش زومنه چې ريست ذلک کمنہ چې تاسو هرڅه کوي ولست نو ما حال دا چې نه تاسو بیا خو ځیا خو څنګه دي ما مولي شي زون لارم الا ان تمزوا فی لیکنہ تاسو استر کی پټی کای تدی ما مولي شي باغشتو کی وعلم کوئی شی ان الله یقیننا الا غنی بفراد حمید ویل شی سات تی اشریطانو شیطان چدی یا ای ذکون فقر و ان ریتا سود غریبینا و یامرکمو حکم کای تاسو ناب بالفشاعد ابخل والله واللہ چدی یعیدو کم وادا قیتا سرد بخنی دقبل طرفنا وفضلو درسک حلالو واللہ واللہ چدی واسعون فراقی ولد علیم کو یا دینی یو تل حکمت اللہ پویا ورکی نسحیل فاقہ ما یا شاو چا تیچقو غشی دو امانا یو تل حکمت اللہ پویا وما يطع الحكمة او بويا ورکیشوازه اسین فاق علتی بويا ورکیشوازه قران وسنته لو فقط پت گیسرا اوتی ورتشود تا خیر دیر خیر وما يذكروا او نصيحت نا فليت قران نا الا اول الالب لكن دا کل خوندان شکل لفتن کو کتے ویچرا ما بدون سر شرک او دی فلانی جانی بند خراسرو نمنلا غلاو یہ او چې خپل بچينه سي ها؟ دا نه وایي دا دا په سناوي دون عمر قرآن بیان شوی انسان جنسیات نه کوي بس پورشه چې څنګه په کنيش